Локатор. Локатори, радари і сонари служать для визначення місця перебування різних об'єктів. Локатор надсилає направлений пучок радіо чи звукових хвиль, після чого вловлює відбитий сигнал і визначає відстань до об'єкта. Радари і сонари використовують для пошуку об'єктів, які важко виявити простим спостереженням. Крім того, за їх допомогою визначають швидкість руху об'єктів. На аеродромах радари застосовують, щоб стежити за переміщенням літаків у прилеглому повітряному просторі. Сонари використовують на кораблях для визначення глибини акваторії, виявлення підводних перешкод та косяків риби. Як працює радар? Радар чи радіолокатор – Посилає направлений пучок радіохвиль, автомобіль, літак чи будь-який інший великий металевий предмет, що зустрічається на шляху радіопроменя. Відбиває його, як дзеркало відбиває світло. Переймач радара вловлює ці відбиті хвилі і вимірює час проходження імпульсу до об'єкта, який відбиває, і назад. За цим часом розраховується відстань до об'єкта. Учені використовують радари для вимірювання відстані до інших планет. Дорожна інспекція, щоб визначити швидкість руху автомобіля, а метеорологи – для виявлення грозових фронтів і прогнозування погоди. Як працює сонар? Сонар чи гідролокатор, улаштований так само, як і радар, але замість радіохвиль на ньому використовується ультразвук. Звук такий високий, що людське вухо його не сприймає. Ультразвук відбивається від будь-яких твердих об'єктів, що зустрічаються на шляху. Скель, затонулих кораблів, косяків риби і повертаються назад. Гідрофони або підводні мікрофони вловлюють відбитий звук, допомагаючи обчислити відстань до об'єкта. Ілюстрації Служба наземного спостереження Для безпеки польотів авіадиспетчерам необхідно знати точне місце перебування кожного літака. Воно показане на невеликому екрані радара з координатною сіткою і планом місцевості. Авіалайнери оснащені бортовими радарами, які допомагають виявити інші літаки і скупчення хмар. Як працює авіадиспетчерська служба Генератор, передавач, антенна, приймач Імпульси надіслані і прийняті основним радіолокатором Радіовисотомір вимірює відстань від літака до землі Імпульси надіслані і прийняті допоміжним радіолокатором Радар, розташований у носі літака, виявляє попереду грозовий фронт, попереджаючи пілота про небезпеку Антенна Спочатку радари використовували під час Другої світової війни для виявлення ворожих літаків. Інформацію передавали до штабу протиповітряної оборони, де вона використовувалась для спостереження за діями противника та розробки бойової тактики на карті. Картографічні судна використовують сонари для знімання профілю морського дна. За часом відподавання та відбивання сигналу визначають глибину.